Povestea spionului Bombas O, voi, țurțuri măreți, scânteind pe bolta eternă, și voi, mări de mercur, oglindind ale zmeilor plaiuri, ascultați cântul meu vechi ca lumea, cântarea despre cumplitul cloncan, viforul mioritic, ce încurbura carpaților cândva locuita. Cine a putut să-i stea vreodată împotrivă, fără să-i zboare măselele Măreț Buzdugan? Cine în vârloc burdușit de prințese, intrata și-a mai ieșit cu viață în el să privească amurgul? Cloncan spinte că de voinici, cum își taie friptura, îi pârjolește la flacăra nărilor sale. Făt frumos ajunge jumări la el în tigaie, în tigaia de aramă ce cântărește trei tone. Burdușit de prințese, repetă vizător Bombas, savurând îmbrăsneața imagine. Îți și venea în minte o încăpere plină, ca o cutie de sardele, cu vrafuri de prințese până la tavan. Dar ce să zici de monstrul care ajunge jumări? Ți se zbârlesc solzii pe brațe? Cum să nu-ți trezească astfel de versuri un fior eroic? Bombas i-ar fi făcut și el jumări, altaboși, randafiri, patricieni, ghiudem și mititei pe toți ticăloșii lumii. Pe când recita vechea visă, singur în locul în care și împăratul merge fără însoțitor, Bombas umflă pieptul și pârjoli cu o suflare întregul stoc de hârtie igienică. Din păcate, trebuie să se întoarcă repede la realitate, căci îl chema datoria, lua de lângă el, privindu-l cu ură, sursurile de carton cu floricică de cârpă în vârf și îl lipi la loc pe bărbie. Chinul vieții lui se întrebase de multe ori cum puteau poahii să fie atât de orbi. Reușise să pătrundă printre ei caragios de ușor. Când îl chemase marele boss la el ca să-i dea misiunea, crezuse că nu o să reușească niciodată. Unde e idiotul ăla care tărăște buzduganul pe coridor?" întrebase stăpânul. Vreți să spuneți ofițerul de siguranță mărite?" întrebă un slujitor. Vreau să spun idiotul ăla care târăște bustuganul pe coridor, de cu huruitul lui în fiecare dimineață. Acela e Bombas, spionul alteță. Să mi-l aduceți imediat. Bombas, care, din deformație profesională, trăgea și acum cu urechea, se simții nedreptățit. E adevărat că târa bustuganul, dar nu era vina lui. De la magaziile împărătești îi se dăduse unul cu trei numere mai mare. Aici sunt slăvite crân... Plecem misiune imediat. Avem informații că un anume grup de nenorociți din aia cu țepi pe bărbie cutează să ia zi, ia zi vornice, ce a scris cuate goale ăla de mer despre Augusta mea persoană? Să avem iertare. A zis că dumneavoastră, dar nu-i adevărat. Nu-i adevărat mărite, repetă indignată toată curtea. Adevărat, adevărat, repetă vorbele alea. Păi, n-a zis mare lucru, doar că slăvita voastră persoană, la toaletă ore în șir, se vrăjește în delir." Absurd," zise bosul, nici pomeneală." Dar nu despre asta e vorba. Ascultă bine ce-ți spun, Bombas. Se zice că acești nefericiți de poeți, poah, făcând întreaga curte până cu dispreț, ies noaptea și boscorodesc ceva sub stele, de încep tot felul de ploi căzătoare și ni se stârpesc toate vacile din împărăție." Îți dai tu seama? Du-te, strecoară-te printre ei și află dacă e adevărat. Dar, slăvite, ce știu eu de poeziile lor? Ori să-și dea seama imediat că... Prostii! Uite, poetul nostru laureat, că doar suntem și noi împărăția în toată regula și încă desmei nobili, mioritici, născuți poeți, în afară de câteva liioane de poași că nu există codru fără uscături, o să te învețe câteva trucuri. Și cu mirosul stelelor... E... Zici și tu că una a miroase a cașcaval, alta a mort, alta nu miroase a bine, dai și tu din clanță că doar nu ești băiat prost. Ești de-al nostru, mă, ca bradul." Ce mai stai? Nu te-ai întors cu prima băgare de seamă?" Urmase o cumplită perioadă de instrucție. Bietul bombas trebuie să învețe pe din afară 200 de zurbe, 3.000 de vise și aproape 100.000 de proverbe și zicători de ale animic știutorului. Îl trezeau și noaptea ca să-l întrebe anul nașterii poetului național, Hilo Zois, și mânca matrace peste urechi dacă nu știa regulile versificației. Apoi, patru smei sclavi împărăției, îl luaseră pe sus și îl parașutaseră drept în mijlocul taberei lui mer. După trei luni petrecute acolo, Bombas că înnebunește. După încă trei luni, înnebunidea binelea. Vechile epopei începură să-i placă. Scrierile lirice îl muiau până la lacrimi. Nimeni nu aprecia ca el o imagine, un epitet, o întorsătură măiastră de condei, până și băgările de seamă începu să le facă în versuri de se superiorii lui. Reamărite, împărat, multe s-au mai întâmplat între 2 și 15 marte, deci citește mai departe. Însuși mer, fire haină a început să-ți bage vină că, trecând măreți prin îrg, te scobești în nări cu sârg. Iar a, a, pe foii veline, a mai scris că nu e bine, că prințesele slăbesc în haremul împărătesc, fiindcă te zgârcești la pâine. Urogal a zis că mâine o să fie și mai rău, că ești mare înătărău, că în loc de furculiță te ajuți doar de gheriță. Și așa mai departe, din ce în ce mai deslănate și mai fără chef. Curând, Bombas uită de ce se află în chiltul lui Mer, uită că organul lui mandibular e doar un subțure de carton și se crezu poet poet în toată puterea cuvântului. Se apucă și ticlui ode, epistole, satire, epitalamuri și fabule, care, spre disperarea lui, nu a avut niciun succes, de bună seamă, din pricina invidiei confraților. Atunci început să disprețuiască aventurile de vorbe și hârtie și își dori destinul măreț al eroilor trecutului, al celor pe care îi zărea mumificați în vârful obeliscurilor și care îi zâmbeau strâmb din fresce. Stând pe tron la baie și recitând din saga lui Clon în dimineața în care începe povestea noastră, Bombas a auzit deodată un glas din adâncul sufletului. Viteazule, nu mai lângezi, n-auzi chemarea depărtărilor, nu te înfioară presimțirea aventurii, doar să târăști bustuganul și să faci pe iscoada ești bun, sus inimile și la drum urmează-ți soarta chiar cu prețul vieții. Ușa privatei zbură în țândări și, de unde intrase acolo un amărât cu barbă de carton, ieși un erou legendar cu privire de acvilă pârjolind totul în cale. Nici nu și-l a rămas bun de la cei din kilt. dezgropă fiorosul bustugan cu trei peceți din locul tainic unde îl pusese și îl sui pe umăr. Greutatea lui îl de dădu bolovanul la o parte și ieși la lumină. Soarele plutea în slava cerului. Lanuri întinse de grâu se coceau în arșită cât vedeai cu ochii. Orbit de lumină, zmeul o lua la vale, îndreptându-se către împărăție. Trecură cinci ceasuri și aceleași lanuri presărate cu maci, pline de lacuste și ciocârlii, se întindeau până la orizont. O geană de pădure se ivi spre miază noapte, șchiopătând căci îi intrase o pietricică în opingă, zmeul ajunse într-un târziu la poala codrului. O mare scobitură în pământ acoperită cu crengi de fag îl vesti că a dat de locuința unui zmeu sur de văgăună. O, oh, nu, gemu bombas și vru să o șteargă cât mai repede, dar deodată-i fugi pământul de sub picioare și nimeri prăbușit prin tavan, tocmai în sufrageria, unde, față în față la o măsuță, soțul și soția, cu chipuri arătând o nețărmurită și reciprocă ură, jucau tabinet. Tarantulele de pe umerii celor doi încercau să tragă cu ochiul în cărțile adversarului. Își îndreptară însă repede privirile către noul venit. Un zmeu mioritic?" Un zmeu mioritic șuieră femeia, ascunzându-se după soțul ei. Văd și eu ce e muiere, că doar are cămeșă cu sută coarnici cu și cioareci, răspunse cu dispreț bărbatul și sări la bătaie, ca ars. Se luptară zi de vară până în seară. Până ce, Bombas ridică bustuganul deasupra capului cei doi zmei de văgăună avură timp să-l lege de sus până jos cu funi groase ca mână. Apoi însă, zmeul prăbuși peste ei enormul instrument, dei băga în pământ până la gât. Aici ajunseră într-un impas, căci zmeul singur nu se putea dezlega, iar cei doi văgăuniști nu puteau ieși singuri din sărână. Făcură, deci, un târg, apucându-i ușurel de gulere cu colții, zmeul îi trase afară, iar familia reunită îl deslegue și apoi, deja buni prieteni, se așezară împreună să servească cina. Fu adus pe o barocă tăviță de inox, un smeu al zmeilor, grăsuț, prosper, rumen în obraj, cu o mandragoră în gură și cu mult busuioc presărat pe spinare. În prejurul lui sticleau feliuțe de lămâie. Cei trei își legară la gât șervetele și apucară furculițele. Se-i vide sub masă și unicul fiu al zmeilor surs de văgăună, Astor care, ignorând încă bunele maniere, se repezi la tăviță, încercând să-i smulgă smeului smeelor o ureche. Stați, stați, prea vitejilor, făceți-vă pomană, cu ce vă alegeți dacă mă mâncați, lăsați-mă să merg acasă, să vii aduc și pe mama și pe tata." Lasă-te de iordane de-astea, că am fumat noi ca tine." Destui," îi răspunse fără chef smeul mioridic, ridicând furculița pe care o ținea ca pe un pumnal. Numai dacă..." Smeul de băgăună a avut o sclipire avidă în ochii tarantulelor. Dacă știi vreo poveste, adăugă repede zmeoaica, lingându-se pe buze, că ăsta micul al meu le-a uitat de pe acum pe toate. Da, o poveste eroică, mai zise și Bombas, o poveste despre cloncan, dacă știi, ești salvat. Parol, făcut smeul smeelor neîncrezător, pe onoarea noastră. Aflați atunci prea slăviți smei rosti cu ciune smeul smeilor, ridicându-se în capul loaselor și ștergându-se la ochi de maioneză? Aflați că pe vremuri, de mult, trăia în munții apuseni o cinstită și modestă familie de smei mioritici, compusă dintr-o smeoaică bătrână, cei trei fii și cele trei nurori ale ei. Ei locuiau fericiți în niște case mari ce se vedeau de departe, înconjurate de un simplu codru de aramă. Nu să bani, și pentru cei de argint și de aur. Primii doi zmei erau puternici ca stâncile, al treilea însă, cloncan, era numai piele și os. Primii doi aveau bustugane în întrecime de bronz, cu lungi cât brațul. Cloncan avea un bustugan numai din pernuță, o pernă cu mâner. Toți râdeau de el. Ce o să faci tu, nefericitule, la război cu asemenea buzdugan de puf?" Dar Cloncan zâmbea și el în sinea lui, căci cei doi frați în zadar au încercat pe rând sau împreună să o ucidă pe bătrână cu buzduganele lor. O izbeau în numele tatălui pe când dormea, iar ea dimineața, ci că am visat că mi-a trecut un șoarece peste frunte." pe când, cu perna lui, minunatul cloncan nu numai că o sufocă pe bătrână, dar îi rezolvă și pe ceilalți în cel mai scurt timp, rămânând singur stăpân pe averea părintească. Brava, cloncan!" se trezi bombas entuziasmat. Aferim, voinic!" exclamară și zmeii de văgăună. Stați să vedeți!" Rămas singur stăpân pe moșia smeilor, în inimile vitezului se trezi dorința legitimă de a-și o adevărată soție. Prima nu fusese bună de nimic. O cosânzeană, o cosânzeană de a avea, murmura tot timpul smeul cel mioritic, exersându-și vraja cea mai seducătoare, cea care făcea să apară o rochie de la Coco Chanel. Numeroase exerciții fizice îl făcură curând să arate încă mai voinic decât răposații săi frați. Horind și doinind, plecă într-o dimineață de vară să-și caute norocul. Ajunse într-o poiană, întâlni acolo un balaur pe nume Iocan care îi se alătură. De dură și peste statul palmă barbăcot, cu barba prinsă în despicătura unui copac. Îl luară cu totul, căci aveau nevoie de lemne de foc. Împreună merseră ce merseră până ajunseră la curțile împăratului Roșu. Blestematul nu vrut să dea fata de bunăvoie, niciodată prăpădiții nu înțeleg onoarea ce se face. Așa că îl spânzurară într-un cui de turul pantalonilor și piră răpiră pe Ileana. Hă, hă, hă, izbucni răsmeii, dând cu cănile de bere în masă. Stați să vă spui, joduseră pe cosânzeană la curțile lui Cloncan, unde fata se îndrăgosti nebunește de el. Îi lustruia colții cu piele de căpioară, se bronza toată ziua la răsuflarea lui de foc. Iocan făcea giumbuș lucruri, statul palmă îi dădea roată pe jumătatea sa de iepureșchiop. Trăiau cu toții fericiți. până ce, un ticălos de voinic, fără să fie provocat, tăbărâ mișelește în fața castelului și, una-două, să le ia fata, căci că o sechestraseră. O ce?" întrebă Bombas, avid de detalii. O răbi n și atunci, dând brusc deoparte porțile cetății, se-i în prag măreț ca drag-on, puternic ca munții, strălușitor ca aurul, bogat ca Pluto, chinuit ca Nesus, înfricoșătorul cloncan, spaima amărâților, ciuma voinicilor, moartea pasiunilor, mozaicul tutunului, tăciunele porumbului, filoxera viței de vie. La soare te puteai uita, dar la lună ba, se îndreptă către voinic, care o băgase pe mânecă. Ce?" întrebă meu ai ca sură. Spada, ca să nu vadă Cloncan." Se bătură în spade, spadele s-au frânt, se zdrălirea în bustugane, cum și al voinicului era tot de puf, totul părea o bătaie cu perne într-un dormitor de tabără. Atunci Cloncan l-a apucat pe monstru de plete, l-a ridicat până la cer și l-a vărât în pământ până în Australia." Voinicul a ieșit de acolo, s-a îmbarcat pe un vapor și a revenit la luptă. L-a apucat pe cloncan de coadă, zburându-i câțiva solzi, și l-a rotit atât de rapid că i s-au separat pe straturi oasele, carnea și sângele, ca la centrifugă. Zmeul și-a revenit însă și l-a apucat pe voinic de datorie. Îi împrumutase odată patru cosânzene, la care acesta a fugit mâncând pământul. Cloncan a aruncat după el cu un pietroi de la făcut mici fărmici, Așa era mărețul Cloncan. Și-am încălecat pe o gheonoaie și v-am spus o mare și gogonată trăsnaie. Bravo, strigară toți smeii fericiți, după care îl tranșară frumos pe smeul smeilor, îl stropiră cu lămâie și îl mâncare cu voie bună, până ce pe tavă rămaseră doar oasele. Mulțumiți, împăcați cu lumea, cei trei se priveau acum ca niște vechi prieteni. Fraților, veniți mai aproape să vă spun o mare taină, rosti bombas cu o lucire stranie în ochi. Zmeii de văgăună se apropiară până ce labele negre și păroase ale păianjenilor se atinseră, până și astor vârse urechile lui mari în botul zmeului mioritic. Aflați, fraților, că eu... eu sunt... cine?" întrebarea într-un glas cei trei, cuprinși de sumbre presințiri. Eu sunt însuși cloncan." Cum n-aveau motive să nu-l creadă, smei hătărâră să-l urmeze în aventurile lui eroice. Doar Astor avea să rămână acasă ca să păzească bordeiul. A doua zi se îndreptară cu toții spre împărăția lui Galben împărat. Ajunș în fața porților, mărețul Bombas Cloncan umflă pieptul și răcni pârjolind iarba în fața lui. Vreau o domniță, dar să aibă sub 20 de primăveri. Nici o domniță nu se arătă, e și în schimb un făt frumos care îi făcu varză pe toți trei.